Книга суддів Розділ перший По смерті Ісуса сини Ізраїля спитали в Господа «Хто з нас має виступати першим проти ханаанян, щоб воювати з ними?» І сказав Господь Нехай виступає Юда. Ось я віддаю край йому в руки. І сказав Юда своєму братові Симеонові, Йди зо мною в мою частку, І будемо воювати з ханаянами, А потім піду і я з тобою в твою частку. І пішов Симеон разом з ним. Юда виступив, і віддав Господь Ханаанян та Перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком десять тисяч чоловік. Біля Безеку зіткнулись вони з Адонівезеком, вдарили на нього і розбили Ханаанян та Перезіїв. Адонівезек утік, та вони кинулись за ним, схопили його і повтинали йому на руках і на ногах, Великі пальці. І сказав тоді Адоні Везек, «Сімдесят царів з повідтиненими пальцями на руках і ногах збирали крихти під столом у мене. Як я вчинив, так і Господь відплатив мені. І привели вони його в Єрусалим, де він і вмер. І вдарили сини юди на Єрусалим» опанували його, винищили лезом меча, а місто спалили. Потім сини юди спустились, щоб воювати з ханаанянами, що жили в горах на півдні та по узгір'ях. Далі виступив юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кіріят Арба. І розбили Шишая, Ахімана і Талмая. А звідтіля пішов на мешканців Девіру, що звався колись Киріят Сефер. І обіцяв тоді Калев, хто нападе на Кіріят Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу. І взяв його Отнієл, син Кеназа, меншого Калевового брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька Поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її, «Що тобі?» А та до нього. «Дай мені, – каже, благословення, дав боєси мені суху землю, дай мені і джерела вод. І дав він їй горішні і долішні джерела». Сини Кенія Ховава Мойсеєвого тестя з Пальмового міста повиходили разом із синами Юди в пустиню Юди, що на південь від Араду. Пішли вони і оселились з Амалекитянами. Згодом двигнувся Юда з братом Симеоном і розбили вони ханаанян, що жили в Цефаті, і цілком знищили його, тим і прозвану те місто Хорма. Далі Завоював Юда Газу з її околицею, Аскалон з околицею і Екрон з околицею. Господь був з Юдою, так що він посів і гори. Подолян же не здолав прогнати, бо в них були залізні колісниці. І дали вони Калевові Хеврон, як заповідав Мойсей, і той повиганяв звідтіль трьох синів Анака. Євусії вже, мешканці Єрусалиму, не повиганяли сини Веніамина, Так що живуть Євусії в Єрусалимі з синами Веніамина і по цей день. Дім Йосифа виступив і собі проти Бетела, і Господь був з ними. Бо як вони розглядали Бетел, що звався Перший Луз, Побачили розглядачі чоловіка, що виходив з міста, і сказали йому, «Покажи нам, де можна вломитись у місто, і ми тебе помилуємо». І він показав їм вхід до міста, і вони побили його вістрям меча, чоловіка ж того, і усю родину його відпустили. Пішов той чоловік у хатицьку землю, збудував місто, і назвав його Луз. Так зветься воно і по цей день. Манасія не прогнав мешканців Бетшуану з його присілками, ані мешканців Танаху з його присілками, ані мешканців Дору з його присілками, ані мешканців Євлеаму з його присілками, ані мешканців Мегідо з його присілками. І залишились ханаяни вперто жити в цій країні. Як же Ізраїль вбився в потугу, зробив він їх рабами. Повиганяти ж їх не повиганяв він. Та й Ефраїм теж не повиганяв ханаанян, що жили в Газері. Так і застались ханаяни жити в Газері. За волон, не повиганяв мешканців Кітрону і Нагалолу. Так і жили ханааняни поміж ними, але були їхніми рабами. Ашер не повиганяв мешканців Ако і мешканців Сидону, Хелеву, Акзіву, Хелви, Авеку і Рехову. І жили Ашерії серед ханаанян, мешканців краю, бо вони їх не повиганяли. Нафталі не повиганяв мешканців Бетшемешу і Бетанату і жив серед ханаанян, що перебували в цій країні. Але мешканці Бетшемешу, Бетанату стали їхніми рабами. Аморії ж відкинули Даніїв у гори і не давали їм спускатись у долину. І жили Аморії і далі в Гархересі, в Айалоні та у Шалвімі. Як же почав дім Йосифа брати над ними гору, вони стали їхніми кріпаками. Границя ж Аморіїв ішла від узвозу Акрабім і від селі далі вгору.